Вся надія на тебе, княже. Кияни самі повинні подбати про себе. Ніякий князь, якщо боярик, купці духовенства та й увесь люд, сидітому склавши руки, нічого не зроблять. Ти ж знаєш, як оборонявся Козельськ. Князь Василій був ще дитиною і не і не міг очолити оборону свого міста. Тоді городяни самі вирішили битися до останнього. І трималися довше, ніж Рязань чи Володимир, аж сім тижнів. За той час вони поклали тисячі батиєвих воїнів, а скількох поранили, а Київ вже не Козельськ. Ми дещо робимо, княже. Я сам уже заготовив 17 тисяч стріл, тисячі луків, стільки ж мечів та списів, завіс каміння для метання, смоли, жита, пшениці, проса у засіки. Коли б кожен боярин так? От то ж то! Коли б кожен так!» — повторив у задумі князь. А потім, помовчавши, раптом запитав зовсім про інше. «Боярине, віддай мені свого пахолка, тямущий хлопець, ну того, що приїздив до мене. Добриню? Так він не мій пахолок, він вільний смерд. Я на нього не маю ніякого права. А що він тямущий хлопець, то ти не помилився, княже. Я не набираю дружину якраз із смердів, із закупів, бо галицьке боярство зазналося, запаніло, так і норовить стримити палку в колесо своєму князеві. Ти пробач мені, що так кажу, бо ти сам боярин, але ти розумний чоловік і знаєш, як мені важко тримати князівство в руках, коли бояри розтягують його в різні боки. Знаю, княже, я побалакую з Добринею, може він піде до тебе на службу. Два наступні дні князь Данило вів перемови з єпископом, з настоятелями монастирів та соборів, з боярством та купецтвом. А на третій, у післяобідні пору, у Гридниці зібрав боярську дому. Запросив на неї людей Києва. Бояри сіли ліворуч, єпископ з настоятелями праворуч, купці позаду. Коли всі посідалися на міцні, вишмульгані до близьку дубові лаври, Доможир на правах Пісяцького покликав князя. Танило війшов стрімкою ходою, стрункий, дужий і тугий, мов дум, що росте на сонячному привіллі. Він досягнув свого літа. Усі підвелися і привітали його низьким поклоном, а єпископ осінив великим срібним хрестом. «Дякую», – сказав князь, і сам низько вковнився. По прокотився гомін здивування. Князь кланяється. Такого не бувало. Бувало, князів запрошували, виганяли, іноді навіть убивали, як це трапилося з Ігорем Ольговичем, дядьком Ігоря Сіверського. Але щоб кланявся думі, Данило попросив усіх стісти. «Не дивуйтеся», – сказав він, – «я уклонився Києву, матері городів руських, що віднині належатиме по праву старшинства мені». Клонився його славному минулому, його хоробним захисникам, які не раз рятували місто від печенігів та половців, клонився з надією, що і ви разом з усіма киянами не соромите своїх пращурів, і коли настане час, життя свого не пошкодуєте за його свободу. Бо турбує мене день завтрашній. Слухаймо тебе, княже. День завтрашній і нас турбує. Ось для того я і зібрав вас, щоб повести про нього мову. Всі ви знаєте, яке велике лихо упало на нас. Таке велике, якого ще й не зазнавала земля наша. Половина її по той бік Дніпра уже лежить у руїнах. Брати наші, князі, бояри, простолюдини, побиті і постріляні, а жони й дочки їхні поганьблені. Хто уцілів, той киде рідні місця і тікає світ за очі. Скільки їх із землі Рязанської, Суздольської, Переяславської, Чернігівської уже прибуло чинуто на Волинь і не злічити. Вони шукають шматка хліба і захисту від поганих. Я широко відчинив двері свого князівства для всіх знедолених, і в моїй землі поселилося зараз стільки нових людей, що кожен четвертий або і третій мій підданий то пришелець. Ви про них чули, ви їх бачили, але вони – не зупиняється у вас, бо Київ зараз саме опинився на межі із полем. «Бо Київ зараз!» Він замовк. По гридниці прокотився Гомін. Пролунали голоси. «Ти ще знаєш, княже, кажи!» Данило виждав хвилину, а потім твердо сказав. «Знаю. По дорозі до вас я зустрів двох суздальців, які втекли з татарського полону. Вони повідомили» що Батига хан поставив насупроти свого золотого жатра дев'ятибунчужний чорний ту – знамено війни. Примітка. Така традиція пішла від Чингисхана. Готується новий кривавий похід. А куди? Всі суміжні з ордою землі завойовані Батиєм – Булгари, Половці, Касоги, Північна Русь, Чернігівська і Переяславська землі. Залишилися лише ми. Ось куди направить свого коня окаянний Батий, на наші міста і села, і передусім на Київ. Чому? Та тому, що він стоїть на їхньому шляху. Поки мунгали не візьмуть Києва, вони не зможуть піти далі, на Блохівську землю, на Галичину та Волинь, на Польщу та Угорщину. Та і ви самі знаєте, що хан Менго вже побував під стінами Києва, розвідав. А Батий прийде зі своєю ордою, щоб узяти його. Що ж нам робити, княже? А ви як гадаєте? Спочатку бояри задумалися, почали переглядатися, перешиптуватися. Справді, що робити? Ішлося ж про життя або смерть. Тут криком не візьмеш, треба добре поміскувати. Зібрати дружини з усіх земель, зібрати ополчення чорного люду, «І виступити Батийві на зустріч!» – крикнув боярин Микита Глібович, сухий, сивий старик, що бував не раз київським тисяцьким.